Allahumma fakihna fi al-Din, mengalimna ta'wil, wahdin al-siratul mustaqim. Allahumma mengalimna yang menyenangkan dan menyenangkan dengan apa yang kamu ajarkan dan menambah pengetahuan. Allahumma la sela. Allahumma la sela, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau buat mudah dan Engkau tidak menjadikan kesedihan mudah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita sekali lagi dapat bertemu melalui platform Pertubuhan Darul Tauhid Cawangan Kedah. Di mana kita membawakan kuliah tafsir, halaqah ilmu tafsir Tafsir As-Sa'di ataupun Taisir Al-Karim al rahman di tafsir kalam al-Mannan tulisan Al Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir Al Sa'di rahimahullah taala yang meninggal dunia pada tahun 1376 Hijrah malam ini kita masuk ke surah Al 'Adiyat ataupun antara nama lainnya wal 'Adiyat disebut Al 'Adiyat ataupun Wal-Adiyat Termasuk uh, Di dalam kumpulan surah Makiyah Seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh di sini Wahiyah Makiyyatun Dan uh, di, uh, Dinamakan Al-Adiyat Kerana pembukaan surah ini Dengan perkataan Al-Adiyat Itulah Allah SWT bersumpah Dengan Al-Adiyat Dan Al-Adiyat ini adalah kuda yang disediakan untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> secara umum uh, kandungan surah ini ataupun topik surah ini uh, menjurus kepada uh, penjelasan tentang uh, kelebihan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Daripada perkataan Al-Adiyat itu sendiri tentang kuda perang itu, mesej yang lebih besarnya adalah nak menunjukkan tentang kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara topik lain yang juga disentuh di dalam surah ini adalah untuk menunjukkan betapa manusia itu Kufur ni'mat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan uh, Juga uh, Dalam bahagian surah ini Ditunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui <coughs> uh, Maha mengetahui uh, Segala yang tersurat dan tersirat uh, Bagi manusia Uh, juga terdapat uh, celaan terhadap uh, kecintaan kepada dunia yang uh, fana yang akan musnah ini dan juga uh, pemberitaan tentang hakikat bahawasanya yang hakikat bahawasanya yang hidup itu akan mati dan akhirnya akan dikembalikan ataupun dihidupkan semula dan diperlihatkan uh, segala apa yang telah dilakukan uh, di dunia dahulu sama ada ketaatan ataupun maksiat kepada Allah subhanahu wa ini antara apa yang terdapat di dalam uh, surah ini seterusnya seperti biasa kita akan mulakan dengan membaca terlebih dahulu uh, surah ini dan kalau ada sebesikit uh, hukum berkaitan dengan tajwid kita akan cuba sentuh insyaAllah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى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 <clears throat> Alhamdulillah uh, kita selesai membaca surah Al-Adiyat ini uh, sebentar lagi kita akan melihat uh, uh, sebelah sedikit kaitan hukum tajud yang boleh kita sentuh Uh, kalau kita dapat lihat pada setiap perkataan daripada perkataan yang terakhir daripada surah, dalam ayat, setiap ayat ini misalnya perkataan "ẓabha", kita lihat, <coughs> sini ada uh, fat kita sebut dengan fat ataupun dua baris, dua baris atas, qadahan juga, subhan, qadhan, subhan, nafa'an. Ini kalau kita baca dengan uh, bacaan dengan sambung, maka bacaannya berbeza dengan ketika berhenti. Jadi misalnya kalau kita baca dengan sambung, dia akan jadi wal-'ādiyāti ḍabahan fal-lūdiyāti diakan jadi tanwin bertemu dengan fa selepasnya maka perlu dibaca dengan uh, dengung ataupun ikhfa di situ itu juga qadahan fal-mughīrātī kerana tanwin selepasnya huruf fa dan fa termasuk dalam salah satu huruf ikhfa subḥānam fa'athamn gitu juga tanwin selepasnya huruf fa jadi bila kalau berhenti ini dipanggil kalau bila kita berhenti kita tak kita tak berhenti dengan babhan, kadahan, subahan, nakahan tetapi bila kita berhenti kita akan bunyikan dengan babha, kadaha dengan kata dua harkat subha, nakah ini mat ini dipanggil dengan mat mad aywat mad aywat nah, maksud aywat ni maksud aywat madu aywat nah, maksud aywat di sini adalah aywaban ani tanwin maksudnya asalnya babahan asalnya subahan asalnya asalnya ada dua tanwin ada dua baris atas jadi bila kita wakaf maka kita, apabila wakaf kita akan buang satu baris jadi hanya tinggal satu hanya tinggal satu baris sahaja jadi hmm. tiga satu baris Satu baris lagi bagaimana? Satu baris lagi jadi huruf mat Itu yang mendatangkan Bunyi mat dua harikat Sebab tu dia panggil mat Ayat, Maksudnya mat yang menggantikan tanwin Mat ni adalah Bacaan panjang Yang paling pendeknya adalah Sekadar dua harikat Dan di sini kita membacanya dengan dua harikat Dia dhabahan misalnya Bila kita berhenti Kita bunyi dengan bunyi fathah saja. Dabaha Kemudian satu lagi tanwin itu digantikan dengan mat lah dibaca dengan uh, Dua rekat Dabaha Qadaha Subaha Naqa'a ha, Dan uh, ini hanya berlaku pada Fathatain sahaja Pada uh, baris dua di atas saja, Tidak pada kasratain Ataupun bambatain Hanya Fathatain sahaja yang bila kita berhenti maka dia akan berlaku mad aywab aywadan 'an yani mad yang datang sebagai menggantikan uh, tanwin di sini maksudnya sebagai menggantikan fathatain wal 'adiyah uh, dhabha falmuriyati qadha falmughirat ini semua adalah mad aywab yang mana akan berlaku hanya ketika waqaf Dan pada fathatin sahaja Ketika waqaf Dan juga ketika uh, pada fathatin sahaja K Tapi kalau dhammatin misalnya Dia tak dia tak jadi mat di situ Dia tak jadi lakanudu uh, Dia tak berlaku Dia hanya berlaku pada fathatin sahaja Baik Haa uh, Yang selebisnya mungkin Misalnya kalau uh, Kita tengok pada Ra di sini misalnya La khabir uh, Sini la khabir Kataan la khabir mesti dibaca dengan Ra mesti dibaca dengan nipis Ra mesti dibaca dengan nipis Sebab apabila uh, kita waqaf Ra akan menjadi sukun Bila Ra sukun Kita nak tahu Dia baca tebal ataupun nipis Kita kena tengok huruf sebelumnya kalau sebelumnya kasrah ataupun Ya yang sukun Maka dia mesti dibaca dengan nipis La khabir Tetapi kalau Sama juga macam kataan Al-Qubur misalnya Ra, bila kita berhenti Ra akan jadi sukun Tapi sebelumnya bukan uh, Kasrah Ataupun Ya yang sukun Jadi maka dia dibaca dengan tebal Al-Qubur Al-Sudur Dibaca dengan tebal kita tak baca Al-Kubur Tak baca dengan nipis tak Susah pun nak nipis Jadi Ra yang Sukun Akan dibaca dengan nipis Sekiranya sebelumnya Baris bawah Kasrah Maksudnya huruf yang sebelumnya itu berbaris bawah Kasrah Ataupun ya yang Sukun Ataupun ya yang Sukun Seperti perkataan ini la khabir akan mesti dibaca dengan nipis Tak boleh dibaca dengan tebal semua orang dia baca La khabir La khabir Itu tebal ha, Jadi salah itu Di segi Di segi tajuknya salah ha, Dalam keadaan ini Ra Apabila kita berhenti Maka dia mesti dibaca dengan Nipis Sebab Ra Ketika berhenti Telah menjadi sukun Dan sebelumnya Ia Yang berbaris sukun La khabir Mesti dibaca dengan Nipis Macam mana nak nipiskan Ra uh, Jatuhkan lidah Jatuh lidah hanya dekat rendah lidah itu Ke bawah uh, Kemudian uh, Kekal dan keadaan tersebut Sampai habis nafas La khabir Sampai putus nafas Kalau tak putus nafas Kemudian angkat balik Dia akan jadi tebal juga La khabir Itu dia akan jadi tebal balik Jadi kalau Nak kekalkan nipis Sampai putus nafas La khabir Itu baru sempurna Dari sudut Uh, menipiskan Ra Ataupun dipanggil dengan Terkid uh, Ra Baik uh, Jadi saya jelas Itu ada dua hukum Yang dapat kita perhatikan di sini Yang pertamanya pertama Matiwak Pada perkataan Dabha Qadahan uh, subhan Naka'an Jam'an Dan juga uh, Tentang Ra Yang mesti dibaca dengan nipis Pada perkataan la khabir Kerana uh, Ra berbaris uh, Sukun ketika wakaf dan ra di ketika wakaf dan sebelumnya ia yang berbaris sukun. Baik, uh, muslimin dan muslimat innarhamati Allah. Eh uh, seterusnya kita akan uh, melihat kepada tafsiran Asy-Syeikh rahimallahu taala. Qaala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa <tuh> nafa'na bi'ulumihi fid Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita manfaat daripada ilmu Syeikh لدنيا الأخيران أقسم الله تبارك وتعالى بالخير لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا al-adiyati aduan balighan kawiyan yasdur anhu d-dabah wa huwa sawtu nafasiha fi sadriha inda sytidadi aduwiha baik, apa kata syekh disini kata syekh rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabarak wa ta'ala bersumpah dengan al-khayil, jadi ini banyak kali kita jumpa tentang uh, Qasam di sini tentang Allah Subhanahu Wataala bersumpah dengan uh, makhluk makhluknya. Sebelumnya Allah Subhanahu Wataala bersumpah dengan uh, masa wal asri uh, dan kita akan jumpa lagi dengan uh, sumpahan Allah Subhanahu Wataala dengan perkara-perkara uh, yang lain. Uh, jadi kerana itu. Uh, al qasam fi al quran ini satu bahagian yang besar di dalam al quran <coughs> banyak tempat Allah Subhanahu taala bersumpah di dalam al quran dan seperti yang pernah kita nyatakan sebelum ini Allah Subhanahu taala bersumpah dengan dirinya seperti wa rabbuka, wallahi wa rabbi, Allah SWT bersumpah dengan dirinya dan bersumpah dengan mana-mana makhluknya dan Allah SWT apabila bersumpah dengan mana-mana makhluknya untuk menunjukkan uh, kepentingan perkara yang disumpahkan itu ataupun uh, kelebihan ataupun faedah-faedah uh, tertentu yang terdapat pada uh, makhluk ciptaannya yang yang uh, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya Jadi seperti mana yang Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang syikh sebutkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan Al-Khayl Al-Khayl ini artinya Kuda Yima fiha Min ayatihi Al-Bahira Kerana pada kuda ini terdapat Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengagumkan, Yang menakjubkan وَنِعَمِهِ الظَّهِرَ itu juga uh, pelbagai ni'mat Allah SWT yang nyata مَهُوَ مَعْلُومٌ لِلْخَلْقِ yang uh, diketahui oleh uh, makhluknya Ini diketahui oleh manusia kita mungkin zaman kita sekarang tidak begitu sinonim dengan kuda uh, tetapi uh, suatu ketika dahulu Ketika mana masyarakat memang uh, menggunakan uh, kuda sebagai tunggangan, sebagai uh, keperluan, keperluan harian <coughs> Makan sebagai makanan, sebagai perhiasan, sebagai merupakan satu aset yang bernilai uh, dalam kehidupan manusia ketika itu Uh, uh, apatah lagi dalam uh, disamping kalau dalam kehidupan biasa uh, kuda dijadikan sebagai uh, kenderaan kenderaan yang memenuhi uh, keperluan harian dan ketika perang uh, kuda juga dijadikan tunggangan yang sangat efisien uh, yang sangat uh, yang dapat berlari dengan pantas yang gagah, yang dapat uh, meluncur laju ke arah musuh kuda uh, maksudnya kuda juga merupakan kenderaan yang sangat hebat di dalam situasi perang. Uh, maka kerana itu uh, tidak pelik kita makna tidak uh, tidak asinglah apa yang dinyatakan oleh syekh di sini. Uh, kuda ini mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa yang mengagumkan dan juga nekmat-nekmat yang yang zahir yang nyata kita zaman kita ini kita nak tengok kuda pun susah apalagi macam kita di Malaysia ni mungkin uh, kuda ni kita tengok dekat zoo ataupun mungkin dekat tempat yang uh, sukan yang melibatkan kuda sahaja uh, tetapi mungkin di satu zaman dahulu uh, boleh jadi setiap rumah ada kuda macam hari ni setiap rumah ada uh, kereta ataupun ada motosikal uh, yang mana kita boleh tengok dengan pelbagai uh, jenis jenama uh, kenderaan kereta dan matusikan, begitulah juga uh, satu ketika dahulu uh, kuda adalah satu uh, kenderaan yang uh, sangat biasa dilihat, uh, samalah macam kita hari ni uh, kita sangat uh, bergantung kepada kenderaan uh, banyak nikmat uh, Allah SWT yang kita dapat banyak nikmat Allah yang Allah beri pada kita melalui kenderaan kita hari ni tanpa kenderaan Tanpa kenderaan yang kita ada ini Banyak perkara yang kita tak boleh nak buat Tak boleh pergi kerja, tak boleh nak uh, Hantar anak, tak boleh nak ambil anak tak boleh Atau nak pergi masjid pun Walaupun masjid dekat saja dengan rumah Kita pergi naik motor uh, Pergi naik motor sikal Jadi betapa bergantungnya kita dengan Nikmat-nikmat uh, Allah ini uh, Jadi begitulah juga sebenarnya Apa yang cuba digambarkan dalam uh, Surah ini Tentang uh, betapa besarnya nikmat Kuda ini di dalam kehidupan manusia Apa yang menariknya Dalam surah ini Kata Syekh lagi Dan Allah SWT bersumpah dengan kuda ini Di mana Keadaan kuda ini ataupun ciri-ciri Ini kita sebut dengan Spek Spesifikasi Yang terdapat pada kuda ini Yang tidak terdapat pada Haiwan-haiwan yang lain punya banyak binatang dalam dunia ini tetapi uh, kuda mempunyai keunggulannya yang tersendiri mempunyai ciri cirinya yang uh, tersendiri Ada uh, ini yang yang ingin dizahirkan daripada surah ini uh, uh, melalui firman Allah SWT uh, dengan Allah SWT dengan sumpahnya Allah menyebut wal'adiyati dhabha uh, jadi akan uh, itu yang pertama yang kita nak dapatkan di sini wow di sini ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan surah ini dengan wal adiyati wow di sini adalah wawul qasam dipanggil dipanggil wawul qasam wow yang menunjukkan sumpah yang hari ini kita terjemahkan dengan perkataan demi demi ha wal adiyati maksudnya demi al adyat iaitu kuda perang mabha <coughs> Um, ha. kita tengok apa yang ditafsirkan oleh syah ay al-adiyati aduan baliran iaitulah kuda perang yang berlari kencang dan gagah aduan baliran aduan adu, adu ni maksudnya pecutan maksudnya kuda perang yang uh, memecut ataupun berlari kencang aduan baliran maksudnya sangat kencang dan kuat kawiyan yasduru anhu ad-dabhuhu wal-'ādiyāti dabhhan maksudnya kuda perang yang berlari kencang dan uh, teguh dabhhan uh, dabhhan ini jadi keadaan jadi sifat uh, atau hal yang uh, terbit daripadanya yasduru anhu ad-dabhuhu yang terbit daripadanya ad-dhamhu wa huwa sautu nafasiha fi sadrha 'inda ihtidadi 'adwiha Uh, iaitulah suara Ataupun bunyi nafasnya Yang terbit daripada dadanya Ketika mana Dia berlari kencang Ketika dia berlari kencang uh, Kita sebut dengan bahasa kita Iaitulah uh, suara termengah-mengah Maksudnya kuda ini dalam dia berlari laju Dan kencang seperti mana kita berlari Apabila kita berlari laju kita akan uh, Termengah-mengah Akan uh, uh, Macam kalau kuda ni Bila dia lari laju akan Uh, uh, keluar bunyi dengusan itu uh, bunyi dengusan kuda itu yang dan suara termengah-mengah suara termengah-mengah kuda uh, jadi ini penting untuk kita apabila Allah SWT menyifatkan keadaan kuda ini penting untuk kita uh, bertafakur kepada alam uh, mungkin perlu kita pergi melawat ke uh, ke zoo ataupun ke kalau ada tempat-tempat yang kandang kuda dan sebagainya melihat bagaimana Allah Swt mencipta kandang kudanya apa sifat dia apa ciri-cirinya apa keadaannya uh, tentang uh, tentang kudanya menarik untuk kita perhatikan Kerana Allah Swt menyifakan uh, keadaan kuda ini dengan sangat terperinci jadi yang pertama sifat yang disifatkan di sini adalah Allah Swt bersifat uh, bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang dalam keadaan termengah-mengah seterusnya kata Syekh Taala, "Falmuriyati bihawafirihinna ma yata'na alaihi minal ahjar qadhan ayy tanqadhan nara min salabati hawafirihinna wa kuwatihinna iza adawna seterusnya kata Allah subhanahu wa ta'ala falmuryati qadha uh, artinya falmuriyati maksudnya uh, kuda itu juga yang merujuk pada kuda perang tadi juga yang memercikkan uh, api Falmuriyati maksudnya yang memercikkan api uh, kuda yang memercikkan api bihawafirihina maksudnya dengan kuku kakinya yang dipijak Ataupun yang dihentam kepada batu. Ha, maksudnya kuda perang yang memercikkan api dengan kuku kakinya yang dihentam kepada batu. Qadhan. Ha, Falmu riyadi. Qadhan. Qadhan ini nama uh, uh, percikan. Uh, percik, uh, qadhan itu adalah uh, percikan percikan api. Tanquah dipurnari min salabat hawa firihina. api, Kesan daripada Salabati salabat hawa firihina kuku kakinya itu yang kukuh yang salabah maksudnya pejal ataupun yang yang kuku. Waku wati hina tidak dan kekuatannya apabila ia berlari kencang jadi apa yang nak disebutkan dalam ayat ni فَالْمُورِيَةِ قَدَحَ Allah SWT nyatakan antara sifat lain kuda yang tadi kuda yang berlari kencang dalam keadaan termengah-mengah yang kemudian antara sifat yang lainnya adalah apabila dia berlari kencang dan uh, kakinya itu uh, memukul uh, tanah dan batu dengan kuat sehingga keluar percikan api nak ceritanya memang kuda ni Larinya laju dan sangat gagah sehingga kakinya itu bila menghentak ke tanah itu sampai terbaca api. Ha, jadi uh, kalau bias, biasanya lah kalau orang yang biasa kalau orang yang biasa membelaku kuda ni uh, dia apa lagi kalau kuda perang uh, dia dia ada kelengkapannya uh, kuda ni dia ada kelengkapannya. Jadi pada tapak kaki ni itu biasanya dipasangkan ladam misalnya. Ladam ni adalah sejenis besi yang dipaku ke tapak kaki kuda itu uh, untuk memberikan kekemasan kepada kuda itu apabila dia apabila dia berlari. Ha, dia, jadi kadang-kadang mungkin uh, percikan api itu dia keluar daripada besi yang dipasang, ladam besi yang dipasang ke tapak kaki kuda itu apabila uh, kena dengan batu batu pula batu keras, maka itulah uh, sebab kenapa, kenapa uh, keluarnya percikan api begitu juga uh, kuda ni biasanya akan dipasangkan uh, tali kekang pada uh, lehernya pada uh, kepalanya itu dipasangkan kita pakai uh, kekang lah, dia letakkan di uh, di mulutnya itu, kemudian talinya itu di, di talik ke belakang yang kita boleh pegang kemudian ada apa yang di atas badan kuda itu dipanggil dengan pelana kita boleh duduk di atas belakang dia itu uh, inilah kita kata alat kelengkapan uh, kuda yang menjadi sebuah kenderaan uh, macam kita inilah bawa kereta kita ada steering yang kemas, kemudian kita ada tempat duduk yang selesa, kemudian kita ada tayar yang tayar tayar kereta tu yang berapa saiznya itu yang boleh lari laju dengan kekuatan enjin, sampai hari ini pun kalau tuan-tuan tengok kereta, misalnya apa-apa kereta lah, kereta yang hebat ni, kereta lumba dia dia pakai kuasa kuda horse power menunjukkan pada sejarah, maknanya sejarah sebelum adanya kereta-kereta mewah atau kereta-kereta lumba ni kenderaan yang hebat ni adalah kuda sehingga hari ni dikekalkan nama itu ke kelajuan kuda kuasa power kuasa kuda hmm. uh, baik ini pun ada pernah satu ketika dulu saya pun tak, tak simpan video tu dia tunjukkan bagaimana kuda, bagaimana kuda ni ah uh, apabila dia menghentakkan kaki dia tu ke lantai memang sampai boleh keluar percikan api baik, kalau kalau tuan-tuan ajin cari di YouTube boleh jumpa video Uh, video bagaimana uh, kuda apabila berlari kencang uh, dan menentakkan kakinya ke tanah boleh sampai terpercik api. Baik. Seterusnya ayat yang ketiga, iaitu Syekh Rahimullah Taala. فالمغيرات uh, على الاعداء صباحا. Wa hadha amrun aghlabiyun an al-gharat jadi contoh tengok ayat ini dia uh, secara bertahap Datang menifatkan kuda ini Dan ke, pergi kepada uh, Poin yang yang Makin penting makin penting Poin yang utama Yang Allah SWT nak fokuskan di dalam dalam Surah ini ya, uh, Kata Allah SWT Falmughirati Kata Syekh al ada Dan Falmughirati Mereka merujuk pada kuda perang tadi uh, Kuda yang menyerang Falmughirati yang menyerang halal ada uh, musuh-musuh subhan subhan pada waktu subuh ha. dan kata syarh di sini wah ada amrun alabiyun dan ini secara kebiasaannya maksudnya kuda yang menyerang hmm. pada waktu subuh waktu subuhnya adalah pada kebiasaannya uh, uh, annalqarah tak takunu subhan nah, kebiasaannya serangan itu berlaku pada waktu pagi ini kebiasaan dalam mana-mana peperangan di zaman silam uh, tidak berlaku peperangan di waktu malam bahkan kalau peperangan dimulakan pada waktu siang dan berlanjutan sehingga sampai pada waktu malam maka peperangan akan dihentikan kerana uh, pada waktu malam itu keadaannya tidak jelas dan mungkin uh, bercampur antara musuh dan juga antara uh, Tentera sendiri dan tentera lawan Maka ia bukan situasi yang baik Untuk meneruskan peperangan Jadi kebiasaannya Maka kerana itu Kebiasaannya mana-mana peperangan Akan dimulakan di awal pagi ha, Akan dimulakan di awal pagi Maksudnya uh, pada awal pagi uh, Barulah uh, Pada awal pagilah dilancarkan peperangan Jadi Tadi Allah sematakan bersumpah dan menyifatkan kuda yang belajar yang kencang dan termengah-mengah, serta memecikkan api, uh, serta memecikkan api uh, daripada hentakan kaki itu, dan juga yang meluru dan menyerang musuhnya pada dan meluru ke arah musuh pada waktu pagi. سوسن يا قالت الله سبحانه وتعالى فأثرنا به نقعة فأثرنا به أي بعدوهن وغارةهن أي بعدوهن وغارةهن فأثرنا به فأثرنا به نقعة Ay bi'aduin fa'asawna Dengan maksudnya dia Fa'asawna uh, bihi naqa'a Naqa'a gubaran uh, Debu-debu Fa'asawna bihi naqa'a uh, Menerbangkan Maka kuda perang tadi menerbangkan uh, Debu-debu Fa'asawna bihi naqa'an Maka kuda perang itu Menerbangkan Debu-debu uh, Uh, disebab uh, dengan uh, uh, musuh dan juga uh, serangannya itu hanya dengan sebab uh, dengan sebab pecutan biadwihinna bukan biadwihinna fa'atharna bi'i ay biadwihinna wa gharati wa gharatihinna uh, maka kuda perang itu dengan sebab pecutan dan juga serangannya pada waktu pagi telah menebangkan debu-debu. Ah ha, begitu maksudnya. Fa ha, athawna bihi ay bi'adwihiinna wa ghoratihiinna naq'an ay ghubara. Ah wa sawatna bihi ay birokihiinna jam'an. Ay tawassatna bihi jumu'al a'da'illadheena aghara 'alayhi. Ah jadi kemudian yang berlari kencang tadi dalam keadaan antara mengah-mengah kerana, kerana sangat pantas berlari dan juga memecikkan api daripada hentakan kakinya itu dan menyerang meluru ke arah musuh pada waktu pagi serta menerbangkan debu-debu. Fawasatana -debu. bi jama'an dan dia masuk ke tengah-tengah jama'an. Maksudnya fawasatana ai bi rakibihinna, মানে kuda perang tadi itu dengan sifat-sifatnya itu berserta dengan penunggangnya yang sudah tentulah yang diceritakan ini bukan uh, kuda perang itu saja tetapi yang dimaksudkan adalah ada orang yang memacu uh, kuda itu di atasnya uh, orang yang memacu orang yang memacu itulah yang menyebabkan kuda itu uh, datang dengan sifat-sifat ini uh, dengan uh, lariannya yang kencang dan sebagainya itu maka meluru ke arah musuh dan masuk Ketengah-tengah musuh, iaitu usahana bila jumua agama musuh, ketengah-tengah musuh, yang yang juga uh, menyerang, menyerang mereka. Maksudnya dalam uh, dua arah yang bertentangan, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, sama-sama menurun dan akhirnya uh, bercampur. Jadi saling masuk dan saling masuk ke tengah-tengah musuh, saling masuk ke tengah-tengah musuh. Ini gambaran kalau tuan-tuan tu -tuan digambarkan bagaimana asalnya tadi berada di camp masing-masing, kumpulan masing-masing. Kemudian apabila dia ingin meluru ke arah musuh dan musuh juga meluru ke arah dia, masing-masing memecut dengan laju sehingga akhirnya bertemu dan saling bercampur masuk ke tengah masing-masing. Inilah situasi perang yang berlaku di dalam mana-mana uh, peperangan di zaman silam kita panggil dalam peperangan medan uh, jadi ini uh, mukadimah, mukadimah kepada surah ini yang merupakan perkara-perkara yang disumpahkan maksudnya, uh, maksudnya Allah SWT bersumpah dengan kuda perang yang datang dengan sifat-sifat yang dinyatakan ini <coughs> seterusnya pada ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 barulah Allah SWT menyatakan kenapa uh, ataupun uh, tujuan uh, didatangkan sumpah ini yang disebut dengan wal muqsamu'alih hmm. yang tadi itu adalah uh, sumpah dan perkara yang disumpahkan dan sumpahan ini uh, ditujukan kepada siapa? Ha, wa al-muktasaba alai qaulu innal insana li rabbih la kanud ha makna subjek kepada sumpah ini kata Allah subhanahu wa taala innal insana li rabbih la kanud sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur kepada tuhannya sangat tidak bersyukur akan nikmat tuhannya ai manuun lil khairi alladhi lillahi alayhi وطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق Baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala Atau kata Syekh rahimahullah ta'ala Maksud, innal insana li rabbila kanud Ya'ni Manu'ulil khairi Sangat uh, Menafikan Sangat menolak ataupun sangat Mengingkari Kebaikan-kebaikan uh, Yang uh, Telah uh, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Manu'an lilkhairi alladhi lillahi alaih Sangat Sesungguhnya manusia itu sangat uh, Tidak bersyukur Ataupun sangat menafikan Sangat mengingkari uh, Segala kebaikan Maksudnya segala nikmat Yang telah Allah SWT berikan kepada uh, Kepada manusia itu Fatabi'atul insani wajibillatuhu Jadi Jadi manusia itu secara tabiiinya terus secara penciptaannya sejak dia diciptakan anna nafsu atau manusia itu telah dijadikan dia tidak mengizinkan tidak membenarkan apa yang menjadi haknya itu melainkan diberikan sepenuhnya yang kata manusia ini enggak teman misalnya ni kalau apa yang menjadi haknya itu dia akan tuntut haknya itu sepenuhnya apa yang menjadi haknya itu dia akan minta dia nak semua tunaikan hak dia tetapi kata syekh bal tabiatuha al kasal wal man'u lima 'alayha min al huquq al maliyah wal bananiyah tetapi ha tabiat dia juga perangai dia juga malas al wal dan juga menghalang uh, apa yang menjadi ataupun uh, uh, apa yang menjadi tanggungjawab atas dirinya uh, daripada hak-hak orang lain semua ada hak itu adalah hak yang berbentuk yang maliyah, berbentuk harta benda ataupun badaniyah yang berbentuk tubuh badan illa man hadahullahu kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada dia hidayah dia bertunjuk dan keluar daripada sifat ini kepada sifat toleransi dalam uh, menunaikan hak uh, jadi ini satu uh, perkara penting yang ditunjukkan oleh Syekh di sini iaitulah tentang sifat manusia. Tadi pada pembulasan surah ini menceritakan tentang sifat kuda. Tetapi apabila kita pergi kepada perkara yang ataupun uh, subjek utama yang uh, kenapa sumpah ini Dilatangkan, ia akhirnya kembali kepada manusia. Dan di sini Allah Subhanahuwataala menyifatkan manusia itu sebagai la kanut manu'un lil khair sangat tidak bersyukur ataupun Sangat kita kalau bahasa kita kita kata sangat tidak mengenang budi, sangat tidak mengenang budi. Uh, kalau dan dan di sini dihuraikan oleh syekh, kalau apa yang menjadi haknya itu dia akan tutut, tuntut, tuntut, kesemuanya. Tetapi apabila yang menjadi hak orang lain maka dia bermalas-malasan ataupun mencari alasan, ataupun akan menghalang daripada memberikan hak orang lain. Uh, Secara sepenuhnya dan Di sini adanya Syekh sebut di sini Illa man hadahullah Kecuali orang yang diberikan petunjuk Ini penting dalam kita Menilai dan menghukum manusia itu Memang kita kata sifat manusia itu Memang ada apa-apa yang manusia macam ni Kalau yang walimnya Dia nak semua Tapi kalau yang dia punya Kalau yang hak dia Dia nak semua Kalau yang walimnya Dia buat lebih kurang memang ada panggil manusia macam tu, tapi kita jangan kata semua manusia macam itu jadi kita perlu berlaku adil dan ini ditunjuk oleh Syih ada manusia yang memang sentiasa berusaha untuk menunaikan hak manusia dengan sebaik-baiknya dan sama ada kita betul-betul amanah sentiasa berusaha untuk menunaikan amanan dengan sebaik-baiknya ataupun uh, hakikatnya kita tidak mampu untuk memberikan uh, maksudnya uh, mungkin agak sukar untuk kita menunaikan hak itu dengan uh, sepenuhnya maka perlulah ada di sana toleransi uh, perlu ada uh, toleransi dalam menuna menunaikan hak jadi apa yang mungkin kita kata orang tak dapat tunaikan hak kita secara sempurna maka kita maafkan kita uh, berikan keuzuran begitu juga kita apabila kita tidak dapat menerikan hak orang, orang lain uh, dengan sempurna maka kita juga mengharapkan perkara yang sama uh, jadi uh, perlu ada uh, sifat uh, timbal balik di situ, give and take uh, memberi dan menerima uh, kalau, kalau kita nak uh, kita dilayan dengan baik maka kita mesti melayan orang lain dengan baik kalau kita nak kalau kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita mesti berusaha untuk menunaikan hak orang lain. <tuh> uh, cuma yang sebenarnya dalam konteks saya ini yang lebih menariknya adalah sebenarnya bukan uh, manusia dengan manusia. Tetapi yang disebutkan di sini adalah Innal insana li rabbihi la kanut. Konteks ini adalah antara manusia dengan Allah SWT. Uh, maka ini sudah tentu lebih berat lagi. Bagaimana Allah Swt telah memberikan kepada kita segala-galanya. Allah Swt telah memenuhi segala-segala keperluan kita untuk kita hidup di dunia ini, dan juga Allah Swt telah memberikan segala-galanya yang kita perlukan agar kita dapat menyempurnakan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa yang kita perlukan untuk kita dapat? menumpukan ataupun menjadikan keseruan kehidupan kita ini adalah untuk Allah SWT Allah telah menjadikan memudahkan segala-galanya untuk kita kita lahir ke dunia ini dan kita boleh menggunakan segala-galanya segala-galanya yang ada di dunia ini segala-galanya yang ada di dunia ini diberikan uh, hak untuk kita menggunakannya, mengurusnya dengan baik apa yang ada di dunia ini segala-galanya Uh, tanah buminya langitnya, uh, bukit bukaunya pokok-pokok, sungai, lautan daratan dan sebagainya segala-galanya yang ada di di bumi ini semuanya boleh diakses oleh manusia, boleh digunakan oleh manusia uh, tetapi mestilah menggunakannya dengan baik, mengurusnya dengan baik agar kesemua itu dapat memenuhi keperluan hidup manusia seterusnya apabila kepperluan hidupnya itu dipenuhi maka dia mestilah meletakkan pengabdian dirinya itu ubudiahnya itu kepada Allah Subhanahu wa mengembalikannya dalam bentuk ubudiah kepada Allah Subhanahu wa segala-gala yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa yang dipermudahkan untuk manusia menggunakannya Maka sebagai tanda terima kasih manusia sepatutnya manusia memulangkannya kembali kepada Allah bukan dalam bentuk uh, dalam bentuk yang lain tetapi Allah hanya nak manusia ini setelah menggunakan segala kemudahan yang Allah berikan di dunia ini Kemudahannya untuk hidup pulangkan balik dalam bentuk a uh, ubudiah uh, a Allah Subhanahu taala hanya mentauhidkan Allah Subhanahu taala hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan sepenuhnya ubudiahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya manusia itu tidak terlalu dibebatkan ataupun disibukkan dengan keperluan dunia ni dia permudahkan semua semua yang ada di dunia ini manusia boleh gunakan dengan mudah tetapi akhirnya Apa yang berlaku Seperti yang uh, Digambarkan oleh syekh di sini Manul ulil khair Tetapi uh, Akhirnya manusia itu lupa Kepada pemberi segala ni'mat ini Pemberi segala kemudahan ini uh, Maka dia Tidak bersyukur, dia gagal untuk Berterima kasih Bersyukur uh, Kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang dia ada dalam kehidupannya ini dirasakan adalah miliknya dirasakan adalah hasil daripada usahanya pekerjaannya itu adalah kerana kepandaiannya harta yang dia miliki itu adalah kerana uh, harta yang diwarisi misalnya keturunannya ataupun keluarga yang dimiliki itu adalah kerana uh, nasibnya yang baik misalnya uh, semuanya itu di, disembahkan kepada selain Allah SWT kerana dia telah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana dia dapat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika dia gagal melihat segala yang uh, dikecapi dalam kehidupan dunia ini itu adalah datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana dia dapat uh, menyempurnakan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk uh, diabdikan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kalau kalau tuan-tuan masih ingat uh, di sana ada satu hadis yang yang menarik uh, hadis Mu'ad bin Jabal uh, radhiyallahu anhu uh, hadis ni sangat uh, sangat uh, saya kira sangat uh, familiar uh, terdapat juga dalam kitab uh, Tauhid Uh, dan hadis ni terdapat di dalam uh, sahih bukhari dan muslim ketika mana satu ketika uh, muaz bin jabal naiklah <tuh> uh, menunggang himar uh, di belakang uh, Nabi sallallahu uh. alaihi wasallam ee uh, itu kata, kata Muaz bin Jabal kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ana himar satu ketika aku menunggang uh, himar di belakang nabi sallallahu uh, alaihi wasallam jadi dalam hadis ini banyaklah perkara yang kita boleh perhatikan satu uh, sifat tawaduk nabi sallallahu alaihi wasallam di mana nabi uh, nabi dia bukan uh, menaiki unta ataupun kuda sahaja tapi nabi juga menaiki himar Himar itu mungkinlah dari sudut kenderaan tu dilihat agak uh, low class. Uh, tetapi Nabi semua salam tidak uh, memilih. Ah uh, Nabi juga menaiki himar. Dan yang menariknya di sini uh, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki himar Muaz itu ditunggang, di duduk di belakang. Dan ketika ketika mana Muaz menunggang uh, himar uh, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat lagi di situ adanya perbualan kita kata perbualan yang bersifat ilmiah ataupun yang mengingatkan kepada Tuhan. ini penting untuk kita lihat kita dalam apa situasi pun perlu kita sentiasa mencari peluang untuk kita berbincang secara ilmiah ataupun saling mengingatkan dalam bentuk zikrullah majlis memperingati Allah Subhanahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'as Atadri ma haq Allah 'ala al-'ibad? Ma'ath, tahukah kamu apakah uh, hak Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba-Nya? Uh, uh, wa ma haq al Dan apakah hak dan apakah hak hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan begitu kita melihat adab uh, seorang sahabat jadi kalau tak tahu jawab saja tak tahu Allahu a'lam Dan dalam konteks ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup jadi mu'az menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab fa inna haqq Allah 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a ha Allah subhanahu wa ta'ala ke atas hamba para hamba Ke atas manusia adalah untuk mereka menyembah Allah Subhanahu SWT dan tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu apapun ini hak yang paling besar sekali, yang perlu kita letak dalam uh, diri kita dalam kepala kita, dalam kehidupan kita, bagaimana maknanya kalau kita bercakap tentang hak, dalam konteks hubungan antara hamba dan juga Tuhan, hak Allah yang paling besar adalah untuk di abdikan diri untuk bagaimana hamba itu dapat menyempurnakan ubudiah ubudiahnya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu apapun nah, inilah yang ditekankan oleh uh, para ulama uh, para masyayikh untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah SWT dan membersihkan diri daripada uh, kesyirikan dan ini perlu uh, dimulakan dengan jalan ilmu Uh, kalau kita tak ada ilmu, kita tak belajar, maka kita tidak tahu uh, apakah uh, syirik, uh, apakah perkara-perkara uh, syirik yang akan uh, merosakkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menyangka kita sedang mentauhidkan Allah, tetapi hakikatnya kita sedang mencirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada uh, dosa syirik. Uh, Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab Nabi lagi, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Dan hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hambanya adalah Dia tidak akan mengadab sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Jadi ini kita kata sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu. <tuh> Jasanya Allah hanya nak kita ini menyempurnakan uh, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan itu Allah Swt tidak akan mengadap kita uh, tidak mungkin Allah Swt akan mengadap orang yang uh, mengabdikan diri menyempurnakan uh, tauhidnya kepada, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu kata Mu'ath ya Rasulullah apa lau nas wahai Rasulullah uh, tidakkah aku memberikan berita gembira ini kepada manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubashshiruhum fayattakilu ha nah, jangan uh, berikan berita gembira ini kepada mereka lalu mereka uh, menyerah diri maknanya tidak berusaha uh, tidak berusaha tetapi uh, hadis ini uh, kalau kalau kita tengok secara literalnya uh, Nabi kata jangan bagi tahu uh, uh, tetapi hadis ini akhirnya disampaikan juga lah termasuk dalam uh, amanah para sahabat dalam uh, menyampaikan uh, ilmu daripada uh, Nabi SAW baik, uh, apa yang saya nak sebutkan uh, uh, dalam hadis ini yang kaitannya tadi adalah kaitan tentang, tentang kita cakap tentang hak tadi, dalam konteks uh, hamba dan juga Tuhannya Ha, jadi Apa yang menjadi uh, Hak yang paling besar Hak yang paling besar adalah menyempurnakan Ubudiah Tadi kita dah sebut Bagaimana dengan pelbagai ni'mat Yang Allah SWT berikan ini Yang Allah nak daripada kita Sebenarnya hanyalah uh, Kita kembalikan Pulangkan semula dalam bentuk uh, Pengabdian kita kepada Allah SWT Allah nak Allah kata Allah bagi segala-galanya yang ada di dunia ni Pakailah nah, Telah dipemudahkan untuk kita Tetapi Uh, pulangkan kembali dalam bentuk ketaatan. ketaatan kepada Allah SWT dan juga uh, makna taat kepada segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan kesemua itu pun kalau kita ikut segala perintah dan meninggalkan segala larangan itu pun faedahnya akan kembali kepada kepada manusia juga Allah SWT tidak mempunyai apa-apa kepentingan dan Allah SWT tidak akan mendapat apa-apa kelebihan pun kalau kita menjadi hamba Allah yang baik Allah SWT kekal sebagai Tuhan yang Maha tinggi, maha mulia, maha suci Tidak terjejas sedikit pun Ketinggian sifat ketuhanan Allah SWT Kesempurnaan sifat ketuhanan Allah SWT Dengan sifat kederhakaan kita Ataupun tidak bersyukur kita itu Kesemuanya itu akhirnya Akhirnya kembali kepada manusia juga Allah jadikan Uh, kita kata peraturan ini atau syarat ini untuk manusia itu uh, menghabikan diri pada Allah SWT supaya Allah SWT terus memberikan uh, ni'mat kepada manusia, ni'mat yang berterusan bukan saja di dunia, bahkan di akhirat dan apa yang uh, segala perintah yang diperintahkan di dunia ini sekalian kita ikuti uh, yang diperintahkan kita buat, yang dilarang kita tinggalkan maka itu akan memberikan kepada kita uh, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat kelak uh, seterusnya kata Allah Subhanahu wa Taala, innahu ala zahlika ala syajid ay innal insana على ما يعرف من نفسه من المنع والكندي نشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين لأن ذلك أمر بين واضح ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد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 menyaksikan, menyaksikanlah syahidun sangat menyaksikan ataupun menyaksikan tentang uh, sifat keengganan ataupun uh, tidak bersyukur yang ada pada dirinya itu manusia itu sesungguhnya manusia itu sangat mengetahui sifat keengganan dan sifat tidak bersyukur uh, yang ada pada dirinya itu. Uh, maka dia tidak menafikan sifat tersebut kerana itu adalah perkara yang uh, diketahui dan diakui dia sekali-kali dia tidak pernah menafikan tidak pernah mengingkari sifat tersebut ya anna zalika amrun bayyinun wadih perkara tersebut adalah perkara yang jelas dan terang uh, apabila kata syekh wahhtamilu anna ad-dhamira 'a'idun ila tetapi uh, boleh jadi juga dan ini uh, biasa dalam tafsir Ihtimalat ini, kemungkinan ini uh, Biasa uh, dalam ilmu tafsir uh, Apatah lagi yang menyebabkan tentang bamir uh, kata, ganti, kata ganti diri ini Atau kata ganti nama ini uh, Memang ada kemungkinan-kemungkinan uh, Dan uh, kata syih di sini uh, Boleh jadi juga bamir pada wa innahu di sini Kembali kepada Allah SWT yaani maknanya kalau dikembalikan pada Allah maksud dia akan jadi sesungguhnya uh, innal abda li rabbihilakanud sesungguhnya seseorang hamba itu uh, tidak bersyukur terhadap tuhannya wallahu syaidun ala zalik maksudnya wa innahu ala zalika syahid sini uh, dan sesungguhnya dia yakni Allah sesungguhnya Allah uh, menyaksikan perkara tersebut uh, Kata tersebut ni kembali pada ayat sebelumnya iaitu uh, sifat manusia itu yang tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ah <tuh> uh, kata Sheikh di sini rahimallahu taala maka di dalam ayat ini fa fihi terdapatnya ancaman uh, ataupun janji buruk al waid iaitu janji buruk wa tahdidus syadid dan juga ancaman keras liman huwa li rabbika bagi Sesiapa yang tidak bersyukur terhadap Tuhannya, Tuhan Habi'annallaha alihi syahid Jadi mengambil tafsiran yang kedua ini Seolah-olah Allah SWT memberi suatu ancaman yang keras Maksudnya kamu ini yang tidak bersyukur pada Allah SWT ini Kamu berani tidak bersyukur pada Allah SWT Sedangkan Allah SWT menyaksikan perkara tersebut Dalam keadaan Allah menyaksikan kamu ini Kamu berani untuk tidak Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi terkandung uh, Ancaman keras di situ Kita hari ni kalau kita Di tempat kerja ha, Di tempat kerja kita tahu dah Bos kita tu memang Perhatikan kita sentiasa kita, Setiap inci perbuatan kita Kita perhatikan Tiba-tiba ha, kita berani buat perkara yang Menyebabkan kemurkaan uh, Bos kita itu ha, Memang cari pasal lah. Ha, jadi itu baru hubungan antara pekerja dengan bos Dan sama-sama manusia dengan kita yang sama-sama ada kelemahan dan Sama-sama ada kesalahan Tetapi ini antara uh, makhluk dan juga penciptanya Ini bagaimanalah manusia ini yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang lemah Tetapi akhirnya melupakan Tuhan-Nya dan tidak bersyukur kepada Tuhan-Nya kerana kadang Allah SWT taala mengetahui mahu mengetahui dan mahu menyaksikan segala-galanya. <coughs> Seterusnya kata Allah SWT taala wa innahu li hubbil khairi Di sini Allah SWT menyatakan sebab kenapa jadi macam tu. Wa ay al-insan dan sesungguhnya manusia itu sesungguhnya dia yakni manusia bi hubbil khairi lashadid. لحب الخير الخير أدنى أرتب المال لشديد أي كثير الحب للمال أصنع من تبدي أرتب وحب لذلك هو الذي أوجب له ترك الفووك الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على رضا ربي وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة Uh, jadi dalam ayat yang kelapan ini dinyatakan sebab kenapa manusia itu jadi tidak bersyukur kepada Allah SWT sedangkan telah jelas Allah SWT itulah penciptanya yang telah memberikan segala macam kemudahan pembagian nikmat dalam kehidupannya itu tetapi dia tetap juga tidak mensyukuri Tuhan itu sebabnya adalah sebab dia sangat mencintai Hartanya ha, Wahubu li zalika Dan kecintaannya kepada hartanya Itulah yang telah menyebabkan Dia uh, Meninggalkan segala kewajipan-kewajipan Yang diwajibkan ke atas dirinya Apa kewajipan seorang hamba Mentaati perintah Allah SWT Meninggalkan segala larangannya Menumpukan segala Ataupun uh, menjadikan Seluruh kehidupannya itu sebagai suatu Ibadah kepada Allah SWT uh, Begitu juga dalam rangka tersebut juga Allah SWT mewajibkan ke atas manusia untuk uh, berlaku baik terhadap ibu ayah, terhadap jiran tetangga, wa qadara muka illa iya wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masaakin wal jarin qurba wal jarin Ini semua adalah kewajipan-kewajipan, hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang manusia yang pertama adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas Allah Subhanahu Wa Taala, hak manusia yang paling tinggi adalah ibu ayahnya. Ha, dua insan yang menjadi penyebab kepada kehidupannya, ha, ke, menjadi penyebab kepada kehadirannya di dunia ini. Maka mereka ada hak terhadap dirinya untuk diperlakukan dengan baik. Uh, dan juga al-qaraba wa bizil qurba orang yang mempunyai hubungan silaturahim adik-beradik saudara mara uh, al-qurba wal jariidul qurba maksud juga dengan jiran-jiran jiran-jiran uh, yang duduk uh, berdekatan dengan kita mungkin hari ini kita tak dekat dengan mak ayah kita kita tak dekat dengan adik-beradik -adik kita tetapi yang akan jadi rapat dengan kita adalah jiran-jiran kita wal jadil qurbah wal jadil judub. Petan lagi kalau jiran itu adalah daripada kalangan uh, orang yang mempunyai uh, hubungan kerabat dengan kita, maka bertambahlah lagi kewajipan. Kewajipan sebagai kaum kerabat dan juga kewajipan sebagai jiran. Wal jadil junub, uh, jiran-jiran yang jauh. Wal sahibil uh, rakan-rakan uh, seperjawatan, wabnissabil, uh, itu juga dengan uh, orang yang musafir dalam perjalanan uh, Begitu juga hamba-para hamba Ini semua adalah golongan manusia Yang uh, ada hak yang perlu ditunaikan kepada mereka Ini semua adalah perkembangan yang wajib Dan apabila kita bercakap uh, tentang menunaikan hak ini Seperti yang dinyatakan pada perenggan sebelumnya Hak sama ada berbentuk maliyah ataupun badaniah ada hak yang perlu ditunaikan secara Memerlukan uh, Kita mengeluarkan wang ringgit, harta benda uh, Dan ada yang Memerlukan kepada Perlu uh, fizikal uh, Pertolongan dan sebagainya uh, memberikan pertolongan dan sebagainya Maka ini semua adalah suatu uh, Menjadi suatu kewajipan uh, Kita ini kadang-kadang Bila terlalu sayangkan harta Nak balik kampung pun Kita berkira-kira sebab nak balik kampung nak kena bayar duit minyak nak kena bayar tol nak kena belanja makan lagi nak balik kampung nak kena makan nak kena keluar duit untuk makan lagi beli barang dan sebagainya kadang kalau sebab sedangkan itu kita kata menjadi sebahagian daripada kewajipan tanggungjawab kita kalau mak ayah kita di kampung misalnya tak duduk sekali dengan kita ataupun saudara maroh mungkin ada orang dia saudara mara adik adik-beradik sendiri tak pernah ambil tahun langsung mungkin bertahun tak pernah jumpa tak pernah berziarah sedangkan ada hak ada kewajipan atas adik-beradik dia atas saudara mara dia untuk pergi ziarah pergi jumpa dengan zaman teknologi sekarang ni mungkin ada orang yang ingat cukup lah dengan mesej ataupun telefon saja. perlu lebih lagi daripada itu kerana mereka ada hak atas kita Uh, jadi jangan kerana terlalu sayangkan harta <coughs> sayang nak keluarkan duit sayang nak berikan uh, bantuan dan sebagainya yang uh, boleh jadi menjadi kewajipan atas kita maka akhirnya kita mencuaikan kewajipan yang, yang wajib atas kita uh, kata Syekh Nizni qaddama shahwata nafsihi ala rabbi maka kerana ter, tersangat sayangkan hartanya itu maka dia mendahulukan keinginan dirinya Melebihi keredaan Tuhan Sudah tentu Allah akan reda dengan kita Apabila kita melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT Tetapi kalau kita ada Keinginan diri kita sendiri Sebab apa jadi sayang dengan harta Sebab kita ada target tertentu Target nak beli rumah Rumah sekian-sekian misalnya nak Dekat kawasan sekian-sekian misalnya uh, Target nak beli kereta sekian-sekian misalnya uh, Dalam tempoh sekian-sekian misalnya uh, Target nak capai kedudukan sekian-sekian misalnya, kedudukan uh, harta dan sebagainya yang perlu kena invest kena invest uh, uh, aset yang kita ada untuk capai kedudukan sekian-sekian misalnya uh, maka disebabkan kita ada syahwat, keinginan kita yang kuat untuk mencapai sesuatu matlamat uh, akhirnya kita ter, tercuali seperti disebutkan di sini bahwa pula ada li'annahu qassala nazaruhu ala dar semo itu berlaku kerana kita hanya melihat apa yang ada di dunia ini kita tidak melihat apa yang waghala anil akhirah kita terlupa tentang kehidupan sebenar adalah kehidupan akhirat apa sahaja yang kita lakukan hari ini sebenarnya bukan untuk hari ini apa sahaja yang kita lakukan untuk dunia ini sebenarnya bukan untuk dunia ini tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan untuk dunia ini Adalah untuk Kehidupan Akhirat yang kekal abadi Semua yang kita lakukan untuk dunia Akhirnya akan akan musnah Akan tamat dan akan habis Dan yang akan kekal Adalah apa yang kita Simpankan untuk akhirat kita Itulah hakikatnya Dan inilah teguran Mesej Al-Quran yang sangat besar Yang perlu kita ulang baca dan kita perlu tekankan dan tanamkan dalam hati kita memang uh, sukar uh, hati mana yang manusia mana yang tak sukakan harta uh, semua manusia sukakan harta uh, semua manusia sukakan harta uh, tetapi bagaimana Al-Quran mendidik kita supaya jangan kecintaan kita kepada harta itu uh, menyebabkan kita meninggalkan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu SWT membelakangkan rilak Allah, Allah meninggalkan kewajipan kita terhadap sesama manusia perlu kita ingat tujuan kita dihadirkan ke dunia ini apa matlamat kita dan ke mana kita, itulah sepatutnya yang perlu menjadi fokus yang lebih utama yang harta kita perlukan untuk kehidupan dunia kita tetapi bukan itu segala-galanya seperti yang dikatakan, segala-galanya memerlukan Uh, harta segala-galanya memerlukan wang ringgit tetapi wang ringgit tidak boleh membeli segala-galanya apatah lagi uh, akhirat Melainkan, sekiranya kita menukarkan wang ringgit itu dalam bentuk amalan yang salih dalam bentuk sedekah, uh, jariah uh, dalam bentuk infak dan wakaf dan sebagainya yang akhirnya akan kekal untuk untuk akhirat kita Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan uh, Untuk kita uh, Mengikis uh, Kecintaan kepada dunia ini Memang ini satu perkara yang agak sukar sebenarnya Untuk kita Benda yang uh, uh, Dikatakan al-fulus Ia jadi benda nufus Dikatakan duit itu dengan al-fulus uh, Fulus sebab dia menarik hati manusia Al-mal uh, Harta sebab dia hati itu cenderung ma ma'ilun ilalman ha? hati itu cenderung kepada harta bila kita tengok harta kita akan terpersona kita akan tergoda ha, jadi perlu kepada mujahadah perlu kita lawan diri kita apabila sampai kepada suatu uh, kewajipan perlu kita uh, dahulukan yang wajib dan kita lawan uh, kehendak uh, diri, nafsu syahwat diri kita itu dan Allah Subhanahuwataala beri kepada kita kekuatan atau taufik dan hidayahnya. Seterusnya wali hadza qala Wali hadza qala hatan ala itu Allah Subhanahuwataala. Ini kita kata cantiknya Al-Quran ini. Ini bukan contoh tengok daripada permulaan surah ini datangnya dengan sumpah cerita pasal kuda perang, uh, kemudian di tengah-tengah itu cerita tentang hakikat manusia. Bagaimana manusia itu tidak bersyukur pada Tuhannya, kemudian sebabnya apa sebab mencintai harta sangat mencintai harta di hujung-hujung itu adanya terus adanya peringatan. Karena itu Allah menyebut hatan ala khofi yamin wa'id. Allah beri kepada kita peringatan dengan bagaimana kecintaan pada harta ini dapat dibuang, dapat dicikis, iaitu dengan sentiasa memperingati akhirat dengan mengetahui hakikat hari akhirat takutkan hari takutkan hari akhirat hari yawmul wa'id, hari yang dijanjikan kata Allah, afala ya'lamu iza bu'asirama fil kubur hal la ya'lamu hadhal muqtar tidakkah manusia yang tertipu ini al-muqtar, manusia yang tertipu ini tidakkah dia tahu iza bu'asirama fil kubur ayah akhrajallahu al-amwati من قبورهم لحش منشودهم وحصل ما في الصدور اي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمال الخير والشر وصار السر علانيه والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجه اعمالهم فتدى الله سبحانه وتعالى tidak ada manusia yang tertipu tertipu dengan hartanya kadang-kadang orang yang disungging dengan harta dengan kedudukan dengan jawatan dan pangkat Uh, apabila dia tenggelam Dengan segala kemewahan itu Memang kadang-kadang Boleh uh, terlupa terus pada akhirat Terlupa terus tentang fokus Akhirat itu Sehingga uh, Akhirnya datanglah janji-janji manis Yang bawah sendiri akan hidup lebih panjang Akan hidup kekal dan sebagainya Tetapi yang memutuskan Angan-angan itu adalah kematian uh, Dalam keadaannya yang tertipu itu Yang dibuat mimpi itu Tiba-tiba dia akan ditampar oleh kematian yang akan membangkitkannya daripada angan-angannya itu. Itulah ketika mana idabu asirama fil kubur. Apabila dia mati <tipun> dan akhirnya dikeluarkan segala mayat-mayat daripada kubur mereka untuk diimpunkan, ha? diimpunkan dan dibangkitkan. Bertibaran mayat-mayat ini dan akhirnya diimpunkan. Wapuslam fil sudu. Bukankah itu saja? Bukan sekadar mati kemudian bangkit di dihimpunkan tetapi yang lebih menakutkan lagi uh, diwahyukan dijelaskan apa yang dahulunya uh, terselindung tersembunyi di dalam dada -dada. Dada, dada dada di dalam dada dada manusia daripada kebaikan dan juga keburukan yang disembunyikan maka pada hari itu, perkara yang, yang ketika di dunia dahulu disembunyikan, tetapi di akhirat, perkara yang disembunyikan itu akan menjadi terang nyata. Perkara yang dulunya rahsia, kini bukan lagi rahsia. Yang dulunya tersembunyi, tersimpan kemas dikunci di dalam dada, akhirnya akan terpampang, terzahir jelas uh, di khalayak pada Ketika itulah akan jelas terpampang uh, Di hadapan muka uh, Hasil perbuatan mereka di dunia Kamu dulu di dunia Apa yang kamu lakukan uh, Inilah uh, Inilah yang kamu lakukan di dunia dahulu Dan kamu akan mendapat balasan Yang setimpa dengan apa yang kamu lakukan Di dunia dahulu <تصفيق> استرجعت الله سبحانه تعالى سبعة من توبى سواعني إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمال الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها وخص خبرهم ذلك اليوم ع أنه خبير بهم كل وقت لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئة عن علم الله واقتراعه فتَالَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَسُجُوهُنَّ تُهَنِّمُ Maha mengetahui Maha mendalam la khabirun Maha mendalam terhadap keadaan mereka pada hari tersebut ai muttali'un ala a'malihim maksudnya Allah Subhanahu taala la khabirun ai sangat dalam pengetahuannya sangat meneliti membelek segala amalan mereka sama ada yang zahir ataupun yang batin yang tersembunyi ataupun yang yang uh, terpampang yang jelas dan Allah SWT akan membalas setiap perkara tersebut Allah SWT akan membalas setiap perkara tersebut ini banyak diceritakan dalam Al-Quran setiap uh, ditarik kembali manusia yang hanyut di dunia ini dalam Al-Quran banyak uh, menarik orang-orang yang hanyut ini untuk kembali ingat kita ini bukan untuk dunia, kita ini untuk akhirat tak akan kembali ke akhirat dan aku boleh ceritakan tentang akhirat akhirat itulah tempat yang akan dibalas segala amalan dunia kita untuk kita dapat kehidupan akhirat mesti melalui dunia kita dibalas di akhirat dengan apa yang kita lakukan di dunia dan kita dibalas mengikut maka kerana itu kita akan dibalas mengikut apa yang kita lakukan di dunia dan selalu Allah Swt akan uh, mengkhususkan uh, ilmu pengetahuannya uh, kekuasaannya seperti dalam surah Al Fatihah, Malaikoh uh, Middin seperti pada ayat ini Inna Rabbahum Bim Yaw Maizil Lakhubiy pada hari tersebut hari akhirat maha mengetahui maha dalam pengetahuannya uh, sedangkan Allah Swt sifatnya itu tidak tidak berubah Allah maha berkuasa sama ada di dunia ataupun di akhirat maha mendalam pengetahuannya sama ada di dunia ataupun di akhirat sentiasa Uh, kan tujuannya adalah kata syahid di sini, kerana merad ibadil jaza atas amalan. Karena Allah nak highlightkan di sini, yang dimasukkan di sini adalah Allah uh, balasannya itu adalah setimpal dengan amalan yang uh, dilakukan oleh manusia, yang mana amalan itu tidak pernah terkeluar daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Timur persoalan Allah itu tidak adil Ada balasan yang tidak Tidak tidak adil misalnya Ada kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan Atau ada kejahatan yang tidak dibalas Dengan hukuman misalnya tidak Di akhirat kelak uh, Setiap perbuatan Akan dibalas Dengan seadil-adilnya uh, Seperti dalam surah Al-Kafir disebut Sehingga orang-orang kafir uh, Merintih ataupun uh, Mengeluh wala ha, yura dilu saghira wa la tidak tidak ditinggalkan walaupun perkara yang kecil mahupun yang besar illa ahsaha kecil akan dihitung akan dikira satu satu benda kecil pun akan dikira wallahu musta'an jadi memanglah kalau kita mengenang tentang akhirat ini tentang perhitungan akhirat ini Uh, kita akan sangat berkira-kira juga dengan kehidupan dunia kita ini kerana uh, perhitungannya itu bermula pada dunia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqamah terus istiqamah dalam uh, mengabdikan diri pada Allah Subhanahuwataala memanfaatkan setiap saat dan kehidupan. Uh, untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita akan terus kekal istiqamah dalam eh uh, abdi pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi saya rasa sekadar itu saja dapat uh, saya kongsikan pada malam ini uh, melalui surah ini uh, banyak lagi perkara sebenarnya yang boleh kita eh uh, kongsikan dan perhatikan untuk kita tadabburkan misalnya uh, mungkin uh, sekadar isyarat saja Kenapa Allah SWT Bersumpah dengan kuda perang ini Apa kaitannya kuda perang ini dengan Dengan manusia yang tidak bersyukur Misalnya untuk kita sama-sama perhatikan Apa bentuk perbandingan Antara kuda perang Yang dipacu oleh Tuhan itu Dan juga dengan manusia Yang dicipta oleh Tuhan itu Dengan Dan diberikan pelbagai nafas Saya fikir mungkin itulah uh, Terperkara besar yang dapat kita uh, Perhatikan uh, Yang terdapat dalam surah ini uh, Tentang uh, Harta yang digambarkan dengan Al-Khair uh, Al-Khair itu maksudnya harta Itu pun perlu kita perhatikan Kenapa Allah SWT Menyifatkan harta ini dengan kebaikan Di dalam surah ini dan uh, penutup surah ini yang uh, menyebut tentang uh, kebangkitan daripada uh, perkuburan dan akhirnya akan dibentangkan segala uh, amalan kita yang perlu kita uh, hayati dan kita uh, bangkitkan uh, dalam uh, diri kita dalam kehidupan kita sebelum kita benar-benar dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya kira sekali itu saja dapat saya kongsikan pada malam ini moga-moga ada kebaikannya untuk kita bersama semoga kita sama-sama diberi taufiq dan hidayah oleh Allah SWT diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dan memberikan diri kepada Allah SWT sekalian itu sahaja Wallahu ta'ala alam ala ala wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa rahmatullahi